Hauz eskunde horietaz mintzatzeko goizuntan gurekin eguzki urteaga, soziologoa, universitateko erakaslea, egunon? Egunon. Parte hartzearekin, eh, hasteko kampaina, aski berezia izan dela azpimajatua izan da behin eta behiz, hori abstentzia hori eta horietan emaiten da, nola irakuri hori parte hartzearena? azken asteetan, pentsatzen zen ba e, abstentzioa e, aurreko guteskunde eta maino e, altuagoa izango zela horren e, inguruan ba ziren hainbat arrazoi besteak beste ba krisiaren e, ondorioak baita ere korruptzio kasuen inguruan egon den e, polemika eta horrek pentsaratzen zuen ba gian parte hartzea ez altua izan izango latogu sizere ikusi da azken egunetan eta azken bi asteetan e, lau kandidatok bazitu zela aukerak biharnitzulira e, silkatu eta horrek segurazki ba hauteslegoaren e, zati bat berriz ere mobilizatu egin du eta ordan e, neiz eta abstentzioa 2012an baino pu, puntu bat ka bi altuagoa e, izan latogu sizere ba e, e, normal batean mantentzen da eta antzu e, parte zehen nuko eh, laro bilean kokatzen da. Ara badirea laua auta gai elgarenganik eh, ba, edo bestetarik beresten direnak bederan. Horietan lehenbizikoa Emmanuel Macron. Emmanuel Macronen eh, gorakada hori, zonbait hilabetez. Hora ahigahia da? Kontutan izan arda, eh, Emmanuel Macron eh, gaztea dela, oita urte ditu, ibilibite politiko nahiko laburra duela, Ba, eliseoko idazkari nagusi e, ordea izan zen, eta ondoren ekonomian ministroa eta erabaki zuen, momentu batez, ba, bere kargua ustea, eta bere aldardi propioa, e, sortzea, en marx deiturik ba, eta ezere zetik abiatu da zentzorretan, eta lortu du oso denbora gutian, Ba, dinamika e, elektoral eta politiko bat lortzea bere inguruan Eta e, saikatzea bigarren itzuliako Takontuzan izanik bere aintzinean Marine Le Pen ukango duela Errandaiteke, harrisko bilerik hartu gabe ba, Bera izango dela Frantziako urrengo presidintziako e, e, ba, Autatua Nola irakurri behar da? Macronen garaipena, ara besten pogota? E, Bigauzak, alde batetik argi da e, Macronek ba, ordezkatzen zuela Era politiko bat gaztetasuna e, bere alde du, karisma ere bai, retorika bizikiongi menperatu egiten du eta e, probestu du azken finean ba Holan e, presidenteak zuen iruditsarra eta orduan ba Zirrekitu politiko hori erabili du bere autagaitzan len bai len eta beraz saiesteko Holandek bere autagaiitza aurkeztea eta horrek ere zeiltzen zuen ba e, waldraten e, e, posizionamentua. Eusen kasutan beste faktore batzuk eragindute eta argi dena da ba, ba, e, zionek e, ezagutu dituen e, arazu judizialak ba, izugarrizko sugarizko mesedea egin diotela, zeren segurazki filongate e, edo plenopgate kasu hori ez bazen fuertatu, ba filon silkatu zela bigarren intzulirako eta e, ba majhonek gehiago kango zitula zentro eskuineko botoak e, eskuratualizateko. Ipad ezagun bigarren eldu dena, beraz, Marine Le Pen, fronte nazionala bigarren aldikotz pasatzen da bigarren e, itzulirat, horren ahita izan zen 2000 eta bian, sorpresa ez da orduan bezalakoa aldiuntan? Oida, goberatu garda, ba sondealari eta observatore gehientsueran pentsatzen zuten xigak eta Joseph Pensilgatuko silala digarrentsuliako moment horretan eragoteko sorpresa izan zen, xok politiko bai, eta horrek eragin zuen ba, bai klase politikoa, intelektualak, gizarte zibila mobilizatu egin zirela bigarren intzuliaan alik eta baila ba, apalena e, edukiz e, kasu honetan egoera aldatu da, e, batetik ba, Frente Nazionala azken lau urteetan oso maila gorean kokatu delako, aski da begiratzea azken hauteskunde regional eta europearretan ze maizak lortu dituen, e, europearretan adirez lehen alderdia izan zen Frente Nazionala eguneko goita zortziarekin, eta bigarren faktore bat da, magin lopenek ba... Frente zuzendaritza hartu zuenetik, eh desdemonizazio edo desjevolizazio estrategiat martxan jarri dula eta horrek eragindu maila batean ba Frente Nacionalaren irudia zertxobait normaldu egin dela. Orduan, kasua kontuan izan behar da kasu honetan, ez dela bakarrik porzenteietan igotzen, baizik milioi bat boto irabasten dituela mm -hmm. Martin Lopeznek 2015-ari konparatuta. Eta Ipar Euskal Herriko do Cibroa Lapur diba barreko Zenbakiak begiratzen baditugu, lau nagusi horietatik irugelditzen dira gainean, beraz, uh, Macron, Filion eta Melanchon, horiek uh, dena Macron gorago, ogoita bostekin, Filion ogoita batekin, eta Melanchon emeretzi ingur horietan. Marine Le Pen da, alare, apalago, frantiako zenbakiak komparatu, zenbakiak amabitan, hori fronte nazionalaren uh, tokiko emaitza apalago hori nola esplikatu? Aurreko hautezkundeetan ere, eta historikoki Frentea Nazionalak beti lortu ditu Iparrauskaderrian, Frantzian baino emaitza apalagoak. Goratu erda, eh, azken hautezkunde departamentaletan, enuko amal irua baino gehiago lortu zuela baina konton izan samarrea ere bai hauteskunde prezidentzialetan parte hartzea altuago dela eta orduan boto kopuruetan Marine Le Penek gora egiten duela baita Ipar Euskal Herrian ere orduan noski eh, Frente Nacionala laugarren posizioan eh, kokatzen da baina hala ta guztiz ere Ipar Euskal Herriari begira ba eh, boto kopuru eh, esanguratsuak eh, lortu egiten ditu edozein kasutan espliz, esplikatzerako orduan zergatik Frente Nacionalak Frantzia baino emaitza apalagoak lortzen dituen ba baino bat faktore alde batetik Ipar Euskal Harri badelako momentu abertzale sendo bat eta e, boto e, protestatzaile bat eta identitateari eta kulturari loturiko hori ba, e, bere ganatzeko e, gaitasuna duela eta orduan espazio hori maila batean okupatua dela. Beste aldetik, goberatu bar da, Iper Euskal Herria ba, e, demokrazia kristauaren eredua dela eta orduan e, demokrazia kristaua indartsua den eremu eta muetar frentenazionalak zeiltasun gehiago dituela horren adibidea da, bai Bretaña eta bai Iparra Euskal Darria. eta azken faktore bat da, eh, familia egiturak eh, eta harreman sozialak duten indarra Iparra Euskal Darria, eta iru faktoreiek espikatzen dute maila hundi batean zergatik, ba frente frentenazionalak emaitza apalagoak dituen franziari konparatuta, baina berriro diot, botokupuru duten, ba, eh, botokupuru importantea da, eta aurreko hauteskunde departamental eta baina botu gehiago lortu ditu eh, frentenazionalak Iparra Euskal Darrian ere.